Malakarregi Museoa iratia Radio Museo zu Malakarregi Ba, kontu kontari hemen eh, salako joan beste kontu bat zetara gatoz, lentsa gosan dizugu, espaldiko historiak, ba, goratzen dizkigula mausten behin, xeber keregetak, betire, hor maizte digozu, malakarri musuaren eritik, teskutik. Xeber, pilota, pilota partidu, pilota partida esan beharron benda gainera, eh? pilota partida? Mm -hmm. Bai, iparuskal herriko haserriko beste zi Pilota partida handi badi buruz mintzatuko gara. Bai ala da. A beren, bueno, berai eke tera ta cobertzota zuten pilota partida. Mm -hmm. Mm -hmm. Orain egun gutxi aurreko bastean haintzi izan genuen pilota egile bat bisitan mangarro mm -hmm. Sotero mm -hmm. eta baita jokalaria ere, jokalaria ere, bai, palista eta Hmm, nik pilotari buruz bai batakigu, eh? laura, <laughs> ino? Pilota nola egiten diren, esan dugu zu. Pilota nola egiten diren, eta... Bai, tripaketera ganizkien, hmm. pilota batzuei, txartira, ikasire bai, nola egiten dituzten? Ba, pilota partida horren inguruko xehetasuna emango izkigu, xe berkerajetak. Zumalak arregi museoa ezkuntza reformara egokitu da. Hamazazpi urtera bitarteko ikasleentzat, gizarte harloko gai ezbizitaldigidatuak, eta gainera, joko didaktiko bat astebetez doan erabiltzeko aukera. Gipuzkoako ormaiztegin, Zumalakarregi museoa Beti Berri. Telefonoa, bederatzi lau iru, sortzi-sortzi, bederatzi-bederatzi, zero-zero. Egin dezagun, alare bidena bar, pilotaren historia txikitiki bat. Xabier, mm, ze pilota ez omenda sortua? Mm, ba, ez... Baderu di orain gure gurea dela, era erabate geurea dela, eta beti horrela izan dela, baina baderu di ba, pilotare horre kampotik geturria dugula, zer daki horretaz? Ba, bueno, egia san, holako jostailu esferikoak, pilota ba, material desberdinekin eta tamaina eta piso desberdinetakoak eta ba, kultura guztietan aurkitzen dira, ez halako pilota jokoak. Ez, baina gaur egun, ez, pilota jokoak guk ezagutzen ditugunak Euskal Herrikoak ere, Euskal e, pilota esaten den, eta bueno, erdaretan ere Euskal jartzen zaio ez. Ba, bueno, bai, hemen tira, baina hemen evoluzioz jatorriz, e, kanpokoa tira, e, onara etorri, bueno, ikusten da, bai e, gerri gustatu eta gero horren evoluzioz edo sortu dira orain ezagutzen ditugun joko horiek, mm -hmm. ja Euskal hartu ditzak egunak. Nundi etorri gote zen, pilota? Bueno, bazter buztietan eta ezagutzen zen, eta Romanoak eta baina batez ere, bueno, Frantzia aldean, eh, Kasdilan ere bai, erdi eta ernazimendoan oso zabalduazen. Batez ere aristokraziaren, bueno, joko batzen. Uh -huh. ba, badagoa, anekdota bat, gainera, nik ez da jatia egia den, e, ze bai gaztelako errega batekin eta bai Frantziako batekin, edo behar badabietan gauza bera hartatu zen, ez? pilota partidoa jokatuta gero, urotza edan zuela eta arekin seko antxebertan bertan zela. Uh -huh. dago. Bueno, joko oso zabaldua zela aristokraten artean. Hor uh -huh. bueno, moduak eta erak, daude, pilotaren barruan ere, bai, bai, bai noski. palarekin jokatzen zuten, eskuz? Eh... Eh, ba, Desberdinak ere altzen ziren, eta bueno, gero raketak tenisa uh -huh. bera ere, ba, azken finan da, bain joko baten evoluzioa, esan uh -huh. Inglaterra neman zena, ez? baina beste realdetan, baziren tenis moduko jokoak edo. Mm. Uh -huh. Eta noizko, noizko datuak dauzko gutxura Bueno, Datua e, Euskal Herrian batez ere ja, e, ikosten da finkatzen hasten dela jokua eta sekulako ez bueno, ospehartzen ari dela eta, Hemez e, m mendean, je m 8 mendearen hasieran aipatzen dira ba partido batzoka, adibidez bat eh, Hernan Emilio 1720eanan ere bertsoak eta gaitu zirelako ezagutzen zen. Ba, bueno, oso famatu izan zena 1000ko Joan Zirena ikustera eta bueno, sekolako apostuak eta egin zirena, euske izte gabe ez hemen dago pilo... Bueno, ez taqui pilotarik eta beste euskal kirolik izan daiteke, ez aposturi gabe. Hori Hori beste kontura da. Berat, garaibatean ere, dirua jugatzen zen. Bai, bai, noski. Pilota partiduen harian, edo buetan. Bai, bai, bai, noski. Bai, eta gainera ofizialki, hori mila zazpirundu, eroroetabateko, bueno, donostiari buruzko deskripsio batean, esaten da joko importantena donostian, zela zabalduena, Ba, pilota eta esaten da ba bueno, partidoak egiten zirela, provintziakoakoak da Gipuzkoarrak ba, Nafarren kontra edo baita herribatekoak beste herribatekoen kontra taola eta hogeita 30 peso jokatzen zirela, legeakala eskatzen zuelako hortik aurrera zen zen jokatu. Gehienez 30 peso. Apostuak mm -hmm. kenta zeuden, ba bueno, ez, ba hori, ez, tiro asko ta galtzen zelako ta bueno, ez. Hori teorian zen baina gero praktikan mundu guztiak bazekien askoz gehiago ere jokatu egiten zela. Mm -hmm. Eta egia da, Euskal Herria eta Valentzia zirela batez ere pilotaren, mm, bai, peninsulan bai, eta kontatzen da nola joan ziren pilotari euskaldunak Ekartajeneraino. E, ba, jokatzera antxe aurkitu zituzen bai, ba, bueno, Espainiako onenak eta omen zirenak eta hien kontra jokatu, eta nola ez? Euskaldunak irabazi, bueno, nola ez, esaten dut segura eski galdu izan bazuten <laughs> desagertu ingo zen berriaz, baina gogoratzen du iztuetak hori bai, gertatuta iruro gehiu edo iruro eta marurtetara gogoratzen du, bain zuzen, klaro, irabazia zutealako, ez da? Baina, bai Balentzian, eta Valentzian oraindik ere oso zabaldu dago, eh? pilota eta frontoiak <susurra> eta oso Hago estaba aldora. La tu beti pentsatu izan dugu, gure gure altxorra dela hori gure kirolaren barruan, ezta? Hori bezala trikitixa. Ustea, ustel. A, metiere gurea dela eta. Ba, bueno, trikitixa berria, gurea da, bai, baina en fin, ez hemen sortua hori ari ez? Pilota, e, Mexiko honetan bintzat, ane, niztegite mailak diren, azteka, bai, edo aztekak. Bai, bai, e, aztekak uste dut zirela. Aztekak bazuten pilota jokoa. Bai, bai, frontoi moduko bat, bueno, frontoi pareta bat, eta hor, e, arrizko ustai moduko bat, Hori eta da, hor, sartu bert eta gainero uste dut, ezin zutela ez oinekin eta ez da eskuekin ere jo pilota. Okal ondokin, u eta... Ukondot bai, zotzen zudu, eta arrisco, bel... arrisco pilota. Bai, eta, mm -hmm, bueno, momentzen. bainera esaten dute, ba, talde galtzaileak burua ere galtzen zela hartamonezak, burua edo bihotza edo ez hile egiten zitu galtzaileak. Horto ban, en fin, hemen apostoak eta da baziren, baina beste baitziren nire izten. Ba, emezu hartzi garramendeko kontua gaipatu ditugor. Bai, hor esan daitekeia, bueno, berriak badau dela, ba, e, irietan, ba, bueno, ba... Donostian, noski, eta beste herri txikiagoetan ere, hasiek ba, zirela udalak prestatuak ba, pilotalekuak, pilotaleku audatuki okay. espazio bereziak pilotan aritzeko. Orduan horreia, frogatzen du, ba, garrantzia ba, hartzen ari dela, eta hori 18. mendea aurrera joan ala gero ta gehiago ikuspendan. Aldudeko aldudeko pelotari baten kasu aipatzen da 18. mendean. Bai, aur adibide moduroso interesgarria, bueno, iparaldean eta igualdean bietan da oso zabaldua pilota badakigu eta garai honetan ere bai eta badago kasu bat aldudeko perkain, batena. Bueno, izena ofizialgi ez 두고 horatzen orain perkain zen ez izena, eh bueno, etxeren izena. Eta ba, frantzako iroltza zela, eta ez zela, por zerto, frantzako iroltza bueno, simbolikoki hartzen da bastilaren hartzea, eta beste olako muimendo simboliko bat izan zen ba, burgesiaren, eta bueno, herrixearen ordezkariak bildu zirela etokibatean je de pomen, hau da pilota, pilota lekuan, eta han zinegin zutela etzirela handikaterako frantzari konstituzio berri bat eman arte. Uhum. Ota nik da, espazio uhum. haukeratu zuten espazio je de pomen izan zela, ez? Pilotalekua bat zela, pilota zela, zela, zela, zela, zela Parixen, noski bat baino gehiago gosen gainera eta, eta Euskal Herriren gozabera ertatzen zen eta in zuzen justu iraltza garaiohetan eman zen perkaineen bueno anedota askoren artean kontatzen da ba hori iraltza zela ta aldegina zela egoaldera baztan erabera bere izan da, bueno muga bertan zeukan pasatu zuen baina bueno ba hori apostu egin zioten ez partida jokatzeko eta permiso eskatu zuen bueltatzeko partida jokatzeko Eta hala iman zioten, jokatu, irabazi eta voltatu, egin zen. Mm -hmm. Bastan era berrio. Bai, hala da. Bueno, hala da. Gero Dizia, esaten dute, gero esaten dute, ba orduan e, zera ez aprobetsatu nahi zutela errapatzeko eta bueno, berak pilota kada batez edo seko utzi ofiziala eta korrikatera zela eta bueno, herriak ere lagundu ziola, ez? Eta mm -hmm. bueno, hori ja ez omen dago frogatua, baina mm -hmm. bueno, bai partidota izan zela hori denak esaten dute. Eh? Pilotalekuetan paretak egiten hasi zirenean protestarik ere izan nomenzen? Ze? Baina, bueno, pilotalekua lehenago esan dugu eta jendea pentsatuko frontoia dela. ez, bai, Eta bai. Bueno, gaur egun nola da, baina gara pilotalekoak pilotalekuak eh, tokizabalagoak ziren. Eta jokoak ziren, lehenago esan dugu teniz, bantzeko zerbait bi ekipo edo egiten ziren, eta pilota pasa egiten zen batetik bestera. ez. Eta paretak hasi ziren naltxatzen, emez eh, hortzigarren mendean, Baina hasi ziren ba pixkat espazioa mugatzeko. Muga bat jartzeko, ba, pilotak eta biltzeko, eta... Baina gero, ba, jokoak berak ematen zuen, bat zuten, ba, pilota jotzen zuela, eta ordoan hasi ziren paretak ere aprobetsatzen. Horre izan ziren ez da bai daundiak, ez da? Klaro, puristak esaten zuten uraetzela jokoa. Hortan ere, bueno, ez dakit e, pilota bile honek esango zizuen edo. Baina emeretzi garremendean hasi zen kautsoa erabiltzen, ba, pilotak egiteko, ordoan pilotak askoz dinamikoa guak ziren, asko askotarinagoak eta orduan e, paretak erabiltzea erresiagoa zen eta orduan hasi ziren ba, paretak ere ba, jokoaren parte egiten eta bueno, gaur egun fin herri txikienak ere badu frontoi bat eta frontoi da ba, bi pareta, pareta. gotzen mm -hmm. eta, eta bueno, ba, gaur egun oso normala irutsentzen zegun eta hori ez gure betiko piloto hori ba hori da 19. mendeko invento bat eta bere kritikak ere izen zaitona bere garaien beida eh? Beraz, isturienan atzera eginda, hori ere jakin dugu, gara batean, ma, paretak zirilatak aurregunia, bai, paretari gabe. Gauzak betidanik, eh, beti ez da gindiki deus, etortzen den, betidanik, ez? Betidanik, oiek, beti badute hasiera bat, ez? Gatuzen, eh, irungo pilota partida, mm -hmm. ja, hori eipatzera, xeber, eh, errebotez izan zen, ez da? Bai. Errebote partida bat. Bai. Bai. Mm -hmm. Bueno, eh, esaten dut hor modalidade asko eta egiten ari ziren, eh, oso zabaldua zen mono eskuz, jokatzea baina eskuz esaten zenean, normalean, esaten zen esku forratuan, guante moduko bat, eskuz larrua, graso honetan gainera bai dela larrua, forrato egiten zen, ba, eskua babesteko, Baina, hortik ere hasi ziren hain zen Euskal evoluzioak ez, guante hori, gero eta luzeago luse, egin, polik-boliki luzexiago, ta orduan aprobetsatu eta pilotaren indarra piskat irristatu, eta bota eta gero, etorri zena txiki esaten den hori, ez? pilota geldi araztea eta berriro botatzea, eta hor, bueno, uste dut gaur egun ere, oraindik, badire la sekulako polemikak ez, hori eginda itekene, den egin, ondo dagoen, gaizki dagoen, ez? Ondo bueno, egiten duenak, e... e hori, da, hori da kontua, ez? Bueno, ba, alako gozak orduan hasi ziren eta irunen ere ba bueno, errebote partida izan zen bosna lagun izan ziren eta bueno garai hertan zetan zuten bezala frantsesak eta espainolak da lapurdikoak eta kipuzkoarrak. eta segurazki ironen ba irun mugan dagoelako ta denentzako urbile goteko. Beraz, e, bost alde batean, bost bestean bai. Lapurtarrak alde batetik eta bestetik e, Gipuzkoarrak. Bai, eta banduak ere, ze, jendea claro, orgen dea bueno, ba, futbolean bezala gaur egun, eta bueno, pilotan ere bai, orduan ere bi bibando zuen, ez eh, oso garbi. Bueno, Lapurtarrak eta Gipuzkoarrak baina esan behar da, ematen dula Gipuzkoarren aldean bat iparraldeko bat, eta baita Lapurtarren aldean ere bat ba, nafar bat mm -hmm. egaldeko bat, baina saran Apaiza zen eta kar, ideiakarlisten gatik, hau gertatu zen mila zortzeruen da berroita zeian, hau da, gerra bokatuta eta zazpi urtetara, eta Karlista zelako esileatu azegoen, orduan, apaizak izin zuten jokatu, eh, baina hone jokatu zen apezpikuaren, iruneko apezpikuaren bueno, e, jurizdiziopean edo, etzegolako sartu. Mm -hmm. bueno, esan behar da, e, irun eta, bueno, egipuzkoak gehiena, E, iruñeko apespikoaren heliz barrutia zela, ez, mm -hmm. egipuzkoko heliz barrutirik etzegoen orduan. Mm -hmm. ba, partida honen kronikari idatzi honbentzuten zuten kari batean? Bai, ala da, guk daki gainera lehendabizeko pilota kronika, e, Jurnal du Avre frantziako egun gainera, Jurnal du Avre lehavre dago iparraldean, os, baina oso iparraldean, frantziako iparraldean, ez eusko lehi, mm -hmm. iparraldean. E, Norki idatzi zuen? Eztakigu e, agertzen da, bueno, baina unako eskutitz bat jasoaz zutela, boura kontatu, zeta beraie kontatu egiten dute. Zonek frogatzen digu gainera Euskal Pilota, Euskal Herrian bai zelo sofamatu, baina kampuan ere bai noski. Okay. Entzun dezagun edo irakor dezagun kronika hori. Gure Euskal Herrian, hitzegin da Luce, Zabal eta Gartxu, frantxesen eta espainolen artean, irunen jokatu zen errebote partidaz. Irungo partida da esaten zen, data ez beste seinrik gabe, euskalunentzat mendeko kiollekitaaldeik handiena izan zen eta. Hamarrak baino lehen, hamabi milakizon pilatzen ziren plaza zabalaren alde banatan eraikitako hamabost mailatan. Inguruko etxetako leio guztiak eta balkoi guztiak ikuslez gainezka zeuden. Arbolak, gizon multzoen azpian amakurtzen ziren eta telatuak berak ere, bet zeuden. Hor txiberaz, eh, haze kronik, ama bi no, mila lagun. Eh, ama bi mila esaten dute esageratu xamarra dela, baina, bueno, ala ere, ama bi ezpaziren ere, bueno, milak alagun bilduko zirela bai, mm. Sekulako izan omen zen, eta bueno, diruak batez ere ez, trabesak eta sekulakoa gomen ziren, eta... Norkira bat izan? Eh, lapurtarrak, Lapurtarrak. Gaskoina hor duko pilotarerik famatuena, antxe zegoen, Gaskoina, bueno, bera ezparnekoa zen, ez zein berez Gaskoinakoa baina, bueno, hortxe talde horretan zegoen eta, bueno, esan behar da ofizioz, e, etzirela pilotariak gasko nau izaina zen etzirene, bere, e, etzirene, ez, orduan etzireuen profesionalik eta, bueno, bereidiekin eta ebiltzen zen gero bazen beste bat kontrabandista beste bat e, errotaria eta beste bat, ba, esan dugu, apaiza. eta ematen du, gipuzkorren aldean ere bazegola beste apaiz bat ezpa guztien berri, eta behar bada apaiza hark bazuelako zuelako ba, jokatzeko debekua Iruñeko pezpikuak emana behar badau horregatik anetzuten batero pulizida eriketa eginez, ba hain zuzen, apaiz izan dere jokatzeko partiduan. Mm. Eta erra bantxarik izan altzen, Jober? Ba nik daki dala ez? Zagit. Lola geratuko ziren, baina, bueno, mm. ehar kirabaz izuten, bueno, bertsoak ere aterazit justen, normala da, lapurta arrekateriak ez. Beti da, lehek dituzte bertsoak ez da. Mm -hmm. Eta, baldegu zera bertsoaien arrastorik? Bai, gaur egun ere, du gutxi otxote batek aterateko hain zuzen pilotari dedikototeko e, disko batean, ba, klaro, nola ez, bertxo hauek ere gauratzen dituzte. Beraz, entzun ditzak egoaz, da. Bai. Ba, Xabier, mila esker. Bai, zo Eta gaur hau arte nahi Ne gusen arte. Onda izan. Zumalakárregui Museo A, Kirratia. Radio Museo Zumalakárregui.